Pista 32 Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba Editura, seculum Editura, vestala Pagina, 340 Dar cel mai puternic suveran creștin pe care îl avusese Occidentul, de la care cel mare încoace, pornește în cruciadă cu numai cinci nave și un grup de abia o sută de cavaleri. După ce se oprie în insula Cipru, în paranteză unde autoritar și în mod abuziv își impune suzeranitatea asupra feudalilor francezi, închid paranteza, debarcă la Acra. Aici, în loc să întreprindă acțiuni militare, Frederic continuă negocierile cu sultanul Egiptului, Al Camil, suveranul Palestinei. Ciudata cruciadă, ghilimele diplomatică, închid ghilimele a lui Frederic, își încheie tratativele la 11 februarie 1229. Regatului cruciaților i-au fost cedate orașele Ierusalim, Nazaret și Betleem, împreună cu câteva teritorii din apropierea acestora. În paranteză, Ierusalimul va fi recunoscut de către sultan și împărat ca oraș sfânt pentru ambele culte, musulman și creștin, închid paranteza. O lună mai târziu, Frederic își face intrarea în Ierusalim, în biserica Sfântul Mormânt, fără a-l solicita pe patriarh să-l încoroneze și fără nicio ceremonie religioasă. Împăratul excomunicat de biserică își pune singur pe cap corona de rege al Ierusalimului. Fără a scoate măcar spada din teacă, cruciații eliberaseră Sfântul Mormânt, succesul magnific al paradoxalei cruciade a șasea, condusă de un suveran excomunicat. Ultimele două cruciade au însemnat din nou două eșecuri totale, cea organizată de regele Ludovic al IX-lea al Franței, mai târziu canonizat de Biserica Catolică, numărând 3.000 de cavaleri, în paranteză inclusiv contingentele recrutate în Morea, Cipru și Acra, închid paranteza, a debarcat în Egipt și a ocupat apoi orașul Damieta, în paranteză care, de altfel fusese evacuat înainte, închid paranteza. Dar, hărțuită de trupele egiptene, epuizată de foamete și de boli, armata a capitulat. Câteva mii de cruciați au căzut prizonieri, printre ei însuși regele Ludovic al IX-lea. După ce a plătit un preț uriaș de răscumpărare și a fost eliberat, regele a mai rămas patru ani în Acra, ocupându-se de organizarea coloniei, după care s-a reîntors în Franța. În 1270, Ludovic al IX-lea organizează o nouă cruciadă, A8-a, plănuind să atace Egiptul dinspre vest. Dar abia debarcat la Tunis și, îmbolnăvindu-se, Ludovic decide, de acord cu regele Siciliei Carol de Anjou, ca expediția să renunțe și să se retragă, în paranteză, după ce a semnat cu musulmanii un tratat favorabil intereselor Siciliei. Închid paranteza. Deceniul care a urmat a fost o perioadă de războaie civile între coloniile venețiene, genoveze și pisane din Orient, de rivalități dinastice pentru deținerea onorifică a coroanei Ierusalimului, în paranteză căci orașul fusese recucerit pentru mai bine de șase secole de musulmanii turci în 1244, închid paranteza și, în fine de pierderea una după alta a orașelor, și cetăților creștinilor, în paranteză, Cezarea, Iafa și Antiohia în 1268, Tripoli în 1289, Tir, Sidon, Beirut și Acra în 1291, închid paranteza. Singura bază a creștinilor în regiunea răsăriteană va rămâne până în 1571, insula Cipru. Căderea orașului Acra a însemnat sfârșitul erei cruciadelor. În secolul al XIV-lea, cruciada nu va mai fi concepută ca un război dus pentru eliberarea Ierusalimului și a creștinilor din Orient de sub musulmani, ci ca un război de apărare a creștinătății europene împotriva amenințării turcilor. Ultima cruciadă de acest fel se va termina cu înfrângerea creștinilor de la Varna din 1444. Figură pagina 339 reprezintă o poză. Muhammad al-doilea, portret de gentile Belinii, în paranteză 1429-1507, închid paranteza. National Gallery Londra, încheiat figură. Figură, pagina 341. Reprezintă sigiliul lui Frederic al II-lea, în paranteză 1215-1250, închid paranteza, purtând titlurile sale de ghilimele Rege al Romanilor și al Siciliei, închid ghilimele, Arhivele Municipale din Frankfurt, încheiat figură. Urmările și importanța cruciadelor după două secole de la data primei cruciade și a instalării occidentalilor în statele nou create în Orient, se poate constata că niciunul din cele trei scopuri pe care și le propuseseră aceste expediții n-au fost atinse. În paranteză, conform jumare.legov. Închid paranteza. Cucerirea și stăpânirea Ierusalimului, primul scop al cruciaților n-a durat niciun secol în paranteză, după care pelerinajele creștinilor la locurile sfinte vor deveni mult mai grele ca înainte, închid paranteza. În afară de aceasta, cruciadele care afișau un scop atât de pios au încurajat și au dat naștere la numeroase acte de banditism, de violențe, de masacrare a unei populații pașnice de evrei din Occident și de musulmani în Orient. În țările musulmane, agresiunea occidentalilor de sub lozinca, ghilimele, războiului sfânt, închid ghilimele, va provoca reacția vechiului spirit islamic de jihad, se scrie d j i -h -a -d, în paranteză, război sfânt, închid paranteza, iar în statele latine, nou înființate, va duce în curând la persecutarea de către cruciații catolici a populației locale de greci, sirieni și armeni de religie ortodoxă. Al doilea scop urmărit de cruciade era unirea tuturor creștinilor contra ghilimele necredincioșilor, închid ghilimele a musulmanilor. În realitate, cele două secole ale cruciadelor au însemnat o perioadă de neîntrerupte rivalități, conflicte, animozități, împinse până la odiu, între laici și ecleziastici, între cavaleri și masa disprețuită a celor săraci, în paranteză care erau excluși de la împărțirea prăzii. Închid paranteza, între cruciații de diferite naționalități, între germani și francezi, între englezi și francezi, precum și între cruciații occidentali veniți și cei care se stabiliseră deja aici. Al treilea scop, ajutorarea în mod direct sau indirect de către cruciați a Imperiului Bizantin, permanent atacat și amenințat de forțele musulmanilor. De fapt, fiecare din primele trei cruciade n-au făcut prin comportarea lor decât să reaprindă vechile ostilități dintre occidental și bizantini, terminând prin cucerirea și jefuirea Constantinopolului, pentru care anul 1204 a însemnat preludiul fatalului 1453. Ghilimele, încă de la începutul cruciadelor, relațiile de stimă personală, de curtoazie cavalerească, adeseori de adevărată prietenie, cu o notă reală de toleranță religioasă, de ambele părți se stabiliseră între principii franci și emiri, închid ghilimele, în paranteză, râmare puncte gruset, închid paranteza. La sfârșitul secolului al XII-lea, Ibn Zubair, un musulman din Spania pornit în pelerinaj la Mecca, constată cu uimire conviețuirea pașnică dintre cele două comunități. Ghilimele, creștinii îi pun pe musulmani în teritoriul lor să plătească o taxă aplicată cu cea mai desăvârșită bună credință. La rândul lor, negustorii creștini plătesc pe teritoriul musulman taxe pentru mărfurile lor. Înțelegerea dintre ei este perfectă. Echitatea este respectată de toți în orice împrejurare. Închid chilimele! Dar această bună conviețuire de două veacuri n-a dus și la schimburi culturale consistente. Câteva zeci de cuvinte arabe intrate în vocabularul unor limbi europene, în paranteză, dar multe pe altă cale decât cea a cruciadelor, închid paranteză, unele articole vestimentare adoptate și în țările latine, cunoașterea unor plante, legume, arbori orientali, în paranteză, adeseori însă tot prin Spania sau Sicilia arabă, închid paranteza, câteva obiceiuri și habitudini mentale, Teme iconografice, în paranteză în vitravii și miniaturi, închid paranteza, amintiri repetate în cântece de gesta și în romane cavalerești. Toate acestea nu înseamnă prea mult. Pe de altă parte, monumentele de arhitectură religioasă și militară ridicate în Siria și Palestina impresionează într-adevăr prin monumentalitate, prin tehnica construcției și prin elementele incluse de stil romanic și gotic apusean. Dar, în general vorbind, civilizația rafinată a Orientului apropiat nici nu prea avea multe de învățat de la Occidental și influențele Occidentului vor fi aproape nule. Urmările cruciadelor asupra vieții occidentale au fost de semne diferite, și pozitive și negative, iar raportul lor nu a ori a fost exagerat de către istorici. Feudalismul exportat în țările în statele cruciaților din Orient a cunoscut aici momentul său de apogeu, realizând într-un fel mai desăvârșit decât în Occident idealul său feudal și cavaleresc. În schimb, expedițiile militare de proporții atât de mari ale cruciadelor au sărăcit enorm Occidentul de oameni și de bunuri cu toate câștigurile sale materiale, în paranteză taxe percepute pentru subvenționarea cruciadelor, bunuri care i-au fost încredințate sau dăruite, etc., închid paranteza. Biserica a pierdut mai mult decât a câștigat, căci rezultatele acestor expediții, inclusiv comportarea ulterioară a ordinelor militare călugărești transferate în Europa Centrală și Apusană, au creat deziluzii profunde, stimulând dezvoltarea mentalității laice și a unor atitudini profane, dacă nu chiar antiecleziastice. Sporind iremediabil discordiile religioase dintre Occidentul și Orientul creștin, explorând ideea de cruciadă în interesele sale politice și compromisând o prin devierea cruciadelor împotriva unor erezii, în paranteză expediții cu rezultate profund reprobabile, închid paranteza, biserica a pierdut imens din prestigiul și din priza sa asupra maselor. E adevărat că, sub raport economic pentru lumea occidentală, rezultatele au fost pozitive, în primul rând prin monopolizarea căilor comerciale, din Marea Mediterană, în detrimentul bizantinilor și prin intensificarea schimburilor cu Orientul. Ceea ce însă nu trebuie exagerat, căci nu Siria și Palestina erau punctele spre care porneau drumurile comerciale importante ale Occidentului, iar volumul mare de afaceri comerciale cu Bizanțul, cu Alexandria, cu Tunisia, se găseau pe alte căi decât cele deschise de cruciade, prin Sicilia și Spania sau direct cu Egiptul și, ceva mai târziu, prin Marea Nordului și prin Marea Neagră cu extremul Orient. Este adevărat că Veneția, Genova, Pisa au realizat cu această ocazie profituri enorme, dar le-au realizat în primul rând de pe urma cruciaților înșiși, cărora le-au pus la dispoziție cu câștigul clar, scontat, corobii hrană în de bani. Nici avantaje de ordin cultural n-au rezultat de pe urma expedițiilor cruciaților, căci știința și filozofia greco-arabă, precum și o mulțime de tehnici orientale în diverse domenii, ajunseseră să fie cunoscute europenilor în urma vechilor contacte, a unor contacte pașnice cu Bizanțul și cu Spania musulmană. În Occident, plecarea cavalerilor în cruciade și, deci, orientarea instinctelor lor războinice într-o altă direcție a adus țăranilor și orășenilor perioade de relativă pace și liniște, iar absența în acest timp a elementelor feudale turbulente a dat posibilitatea unor monarhi să se consolideze și să continue procesul de centralizare politică. Chiar și cu aceste urmări, însă, bilanțul cruciadelor este esențialmente aproape negativ. Vezi note 1. Citesc notă 1. Nici tradițiile orale, nici cele literare n-au înregistrat impresii deosebite asupra evenimentului cruciadelor. Poeții din secolul XII nu s-au arătat prea sensibilizați de eveniment, doar două-trei cântece în care iubita își plânge iubitul plecat în cruciadă. Un sirventes al trubadurului Gascon, Marcabru, face aluzie la eșecul cruciadei din 1147, iar celebrul trubadur provențal Ghilom al IX ducele Achitaniei, se referă foarte rar la aventura sa, lipsită de glorie de cruciat și numai pentru a deplânge nenorocirile cruciaților. Încheiat notă 1 Figură pagina 343 Reprezintă o poză Regele Ludovic al 9-a făcut prizonier în Țara Sfântă Miniatură din 1462 Încheiat figură Figură pagina 345 Reprezintă o poză Regele Ierusalimului Gai de în înfrunt de Sultanul Saladin în lupta de la Tiberiada Miniatura din 1462 Biblioteca Arsealului Paris Încheiat figură Figură pagina 346. Reprezintă o poză. Biserica fortificată din comuna Stejăriș. Încheiat figură. Dreptul și justiția Cuprinde Prestigiul legii și activitatea legislativă, Administrarea justiției, Alte probe judiciare, bordaliile, Duelul judiciar, vendeta, faida, războiul privat, sistemul penal, dreptul privat, dreptul familiei, condiția femeii, justiția ecleziastică, tribunalul inchiziției. Prestigiul legii și activitatea legislativă Într-o societate ca cea medievală, bazată pe forță și pe ideea că, "ghilimele, forța face dreptul, închid ghilimele", s-a resimțit, poate, mai mult ca în alte epoci, exigența de justiție. Pentru imensa majoritate a oamenilor era clar că forța nu numai că nu coincidea cu dreptul, ci prea adeseori îl contrazicea și chiar îl elimina. Ceea ce caracteriza sub acest raport, Evul Mediu, era în marea varietate în confuzia în nerespectarea normelor juridice stabilite, tocmai o atitudine de adevărată venerație a legii ca aspirație spre o justiție ideală. Imaginea justiției, aproape o personificare a acestui ideal, o reprezenta suveranul. În mentalitatea și în tradiția poporului, suveranul cel mai bun nu era suveranul cel mai viteaz și mai puternic, ci cel mai drept. Principala sa misiune era de a face dreptate, era judecătorul suprem spre care se îndreptau speranțele mulțimilor. Cel mai mare elogiu care îi se putea face era cel de a tutela justiția, care putea garanta liniștea și bunăstarea poporului, respectând legea și aplicând-o. Înainte de a fi un legislator, suveranul era un păzitor al obiceiurilor transmise prin tradiție. Baza dreptului la popoarele germanice o formau cutumele, obiceiurile locale, transmise prin tradiție care creau o situație juridică menținută prin consimțământ mutual. Dar cutuma era incertă, lipsită de rigoare și de cele mai multe ori se referea la situații de detaliu, fără a se ridica la principii generale, în paranteză, râmare punct de lort, închid paranteza. Cutumele au fost adunate în culegeri scrise începând din secolul al XIII-lea. Ele însă își găseau aplicarea conform principiului nu al teritorialității, ci al, ghilimele, personalității legii, închid ghilimele. Potrivit acestui principiu care și-a găsit aplicarea cea mai largă în Imperiul Carolingian, fiecare om putea fi judecat numai după normele juridice cutumiare ale poporului căruia îi aparținea, iar nu după norme generale valabile în mod uniform pe întreg teritoriul statului. Se creau în felul acesta situații contradictorii și dificultăți enorme, întrucât fiecăruia din cele două părți în cauză, aparținând unor popoare diferite, trebuia să îi se aplice normele cutumiare ale poporului său. Când actul scris s-a substituit simple declarații orale făcute în prezența martorilor, a devenit necesar să se știe în baza cărei legi se încheiase acel act. Trebuia, deci, să opteze pentru o lege sau alta, fără a se mai face o referire la normele cutumiare diferite ale părților în cauză. Din acest labirint nu se putea ieși decât acceptând principiile dreptului roman, singurul sistem organic în care puteau fi încadrate toate cazurile ivite în viața de fiecare zi. Marea compilație Corpus Iuris a lui Justinian oferea argumente pentru toate cauzele care puteau apărea. Era, desigur mai simplu și mai practic pentru majoritatea judecătorilor, în paranteză care nu erau judecători de profesie, ci exercitau această funcție ocazional, închid paranteza, să se adreseze obiceiurilor locale decât să studieze, neavând nicio pregătire în acest sens, dreptul roman. Totuși, din secolul XII, acesta a fost studiat cu seriozitate și competență, vezi notă 1, bucurându-se în curând de o mare popularitate și difuziune, vezi notă 2. Citesc notă 1. Studiul dreptului roman a fost ilustrat mai întâi la Bolognea, spre sfârșitul secolului al XI-lea, de marele jurist Irnerio, în secolul următor de juriști ai marilor școli juridice din Orleans, Paris, Oxford și Montpellier. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Nu fără a întâmpina însă o serioasă rezistență, cum observă r.s.l.p, peste tot unde o dinastie energică se străduia să impună propria sa lege în tot regatul. Filip August, de teamă că pătrunderea dreptului roman va alimenta pretenția la hegemonia universală a împăratului german, dușmanul său a interzis în 1219 să fie predat la Paris. Închid în Anglia, reacția a fost și mai violentă, manuscrisele textelor de drept roman au fost confiscate, iar studiul dreptului roman a fost interzis în toate școlile. Cu toate aceste rezistențe, closatorii, codului lui Justinian au dat un nou impuls studiilor juridice. Încheiat notă 2 Culegerile de cutume locale care apar în secolul XIII în toate țările sunt influențate, în paranteză, în Anglia, într-o măsură mai mică, închid paranteza, de spiritul sistematic al dreptului roman. În teritoriul Imperiului Carolingian sunt culese și publicate cutumele fiecăruia dintre popoarele germanice, începând cu cele ale francilor salieni. După încoronarea lui Carol cel Mare ca împărat, acesta emite, urmând exemplul împăraților romani și al celor bizantini, dispozițiile sale juridice și administrative, în paranteză, capitulare, închid paranteza. Astfel, în prima parte a evului mediu, activitatea legislativă este prea puțin abundentă și originală. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. În Germania a fost compilată, în paranteză între 1221-1224, închid paranteza o culegere de cutume intitulată Sachsen Spiegel, în paranteză ghilimele oglinda saxonilor, închid ghilimele, închid paranteza, în care tradițiile juridice germanice apar mult mai clar decât în codul imperial al lui Frederick II-lea, promulgat în Sicilia în aceiași ani și care este impregnat de principii ale dreptului roman. Gilimele, Spre sfârșitul evului mediu, dreptul roman câștigase teren într-o măsură atât de mare, încât a devenit în mod practic dreptul național al Germaniei. Închid ghilimele în paranteză mare punct, s mare punct, Lopez. Închid paranteza încheiat nota 3. Inovațiile pe care le aduce sunt mai ales în materie administrativă, la care se adaugă apoi și câteva precizări în materie de drept penal. După 1200, când statul își adaugă la prerogativele sale de a proteja și de a judeca, și pe acela de a guverna, în paranteză, deci de a legifera, închid paranteza, în jurul tronului se adună și un corp de juriști. Figură pagina 349. Reprezintă o poză. Palazzo Vecchio, din Florența, construit în 1298 de Arnolfo di Cambio. Turnul? În secolul XV. Încheiat figură. Administrația justiției În epoca merovingiană nu exista proces penal decât în cazul când victima prezenta o plângere. Statul nu intervenea decât pentru a împiedica o răzbunare și a deschide o acțiune în justiție care dădea loc la o compensație la această perioadă carolingiană a instituit principiul cunoscut și de romani, potrivit căruia judecătorul chiar dacă nu i se prezenta o plângere, poate sesiza din oficiu un delict, în interesul societății. Judecătorul epocii carolingiene avea latitudinea să ancheteze să instruiască și să reprime. Era o procedură care ducea nu la un joc de compensații, în paranteză în bani sau în natură, închid paranteza, ci la posibilitatea represiunii. O procedură care concorda cu ideea de ordine, cu ideea de justiție, în sens superior și cu o noțiune mai înaltă de organizare a puterilor publice. În paranteză, jumare punct, fumare râmic punct, lemarignir, închid paranteza. Ceea ce caracteriza justiția medievală era excesiva fracționare a autorității judiciare, fapt care ducea la o permanentă incertitudine, în paranteză, părțile în cauză neștiind cui să se adreseze, recurgeau adeseori la arbitrii, închid paranteza, și dezordine cauzată de coexistența unor principii juridice contradictorii derivate din tradiții diverse. Fiecare senior ambiționa să devină și un judecător, din moment ce numai dreptul de a administra justiția îi permitea în mod eficace să-și stăpânească supușii. În plus, administrarea justiției era și un drept esențialmente lucrativ, căci în felul acesta, seniorul putea percepe amens și sume reprezentând cheltuieli de judecată, precum și să-și asigure venituri considerabile provenite din confiscările pe care le decidea el ca judecător. De altfel, remarcă în continuare istoricul francez Marc Bloch, se scrie B -l -o -c H. La acea dată, administrarea justiției nici nu era un lucru prea complicat. Mijloacele de probă judiciară erau rudimentare, recursul la martori era puțin frecvent, în paranteză, și atunci judecătorul se limita la înregistrarea afirmațiilor lor. Mai mult decât să le examineze, închid paranteza, funcția judecătorului se rezuma la primirea jurământului părților, la constatarea rezultatului ordaliei sau a duelului judiciar și la pronunțarea sentinței. Cauzele prezentate erau ca materie puțin variate, contractele erau rare, dată fiind activitatea foarte redusă a comerțului. Când această activitate a devenit mai intensă, incapacitatea juridică a tribunalului seniorial a făcut ca negustorii să găsească singuri soluția. La început, făcând apel la arbitrii, iar mai târziu creându-și jurisdicții proprii. Suveranul personifica, cum spuneam, ideea de justiție, dar el nu o putea administra singur și personal. A trebuit să încredințeze această prerogativă unor judecători. Aceștia, de cele mai multe ori, erau înșiși șefii militari de care depindeau un teritoriu. Conții, ducii, marchizii. Fiecare senior pe domeniile lui era obligat să judece cauzele curente mai simple pe care le prezentau supușii săi. În cazul când el nu își îndeplinea această obligație, ghilimele, contele și trimisul regal să se stabilească în casa lui și să fie întreținuți de seniori până când acesta va ține judecată, închid ghilimele, prevedea un capitular dat de Carol cel Mare. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Capitularele lui Carol cel Mare conțin și alte precizări privind condițiile în care seniorii trebuiau să administreze justiția. Ghilimele, conții să asculte mai întâi cauzele minorilor aflați sub tutelă și ale orfanilor, închid gilimele. Gilimele, judecătorii să cerceteze cauzele înainte de a fi mâncat și băut, închid gilimele. Gilimele, judecătorii să judece cu dreptate potrivit legii scrise, iar nu după bunul lor plac, închid gilimele. Gilimele, conții și locțiiitorii lor să cunoască legea astfel încât să nu judece fără dreptate sau să schimbe legea, gilimele, etc. Tocmai dispozițiile de acest fel arată că judecătorii nu erau totdeauna corecți. Încheiat notă 1 Ceea ce nu era deloc un lucru plăcut pentru seniori, căci contele și trimisul regal nu veneau singuri, ci cu o escortă numeroasă, ori toți acești oameni, în paranteză și cailor, închid paranteza, trebuiau adăpostiți și hrăniți. Ședința de judecată, în paranteză placitum, închid paranteza, se ținea într-o sală a castelului seniorial sau în fața porții castelului în Palatul Episcopului, într-o clădire parohială. În paranteză, mai târziu chiar în tinda bisericii, închid paranteza, sau sub cerul liber. Vezi note 1. Citesc note 1. În acest caz, trebuia ghilimele să se construiască un acoperiș care să permită ținerea judecății fie vara, fie iarna. Închid ghilimele, indica un capitular din 809 al lui Carol cel Mare. Încheiat notă 1 Placitum, care se ținea cu o anumită regularitate în prezența mulțimii, precedat de o ceremonie religioasă, era un adevărat spectacol. Cu această ocazie se ținea și un târg. Faptul că o mare mulțime de persoane urmărea desfășurarea procesului și asculta părțile expunându-și cauza asigura ședinței de judecată o mare publicitate, ceea ce îl obliga, în paranteză eventual, închid paranteza, pe judecător să caute să arate că este obiectiv.